פרק כ"ב ויען אליפז התימני ויאמר, הלאל יסקון גבר, כי יסכון עליימו משכיל, החפץ לשדי כי תצדק, ואם בצע כי תתם דרכיך, המיירתך יוכיחך יבוא עמך במשפט, הלא רעתך רבה ואין קץ לעוונותיך, כי תחבול אחיך חינם ובגדי ערומים תפשיט. לו לא מים עייף תשקה, ומרעב תמנה לחם, ואיש זרוע לא הארץ, ונשוא פנים ישב בה. על מנות שילחת ריקם, וזרועות יתומים ידוכה, על כן סביבותיך פחים, ביבהלך פחד פתאום. או חושך לא תראה, ושפעת מים תחסקה. הלא אלוה גובה שמים, וראה ראש כוכבים כי ואמרת, מה יד האל? הועד ערפל ישפוט, עבין סתר לו ולא יראה, וחוג שמים יתהלך. האורך עולם תשמור, אשר דרכו מתי אבן, אשר כומתו ולועט, נהר יוצק יסודם. האומרים לאל, סורו ממנו, ומה יפעל שדי למו? והוא מלא בתיהם טוב, ועצת רשעים רחקה מני. יראו צדיקים וישמחו, ונקי ילעג למו. אם לא נכחד, קימנו, ויתרם אכלה אש. הסכננה עמו ושלם, בהם תבואתך טובה. קח נא מפיו תורה, ושים אמריו בלבביך. אם תשוב עד שדי תיבנה, תרחיק עוולה מאוכליך, ושית על עפר בצר,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 ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך.